Jy luister nou net Radio SA, net Radio SA. Ons webwerf vind jy by www vir worldwide web battle World dvwev. webhere.netradioSA.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige inligting rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, sonder grense, sonder mure, so dat enige mens op aarde daarna kan luister. Maar dan moet die mens in die aard van die saak hier die webadres hee, so dat die kan inskakel. En op die webadres krijg ons onder andere die inlichting rondom al die verskillende name van die omroepers wat hier op hierdie radio uitsaai, die programma wat die elkeen uitsaai en dan ook die tijen van uitsending. Ons het ook een archief, daar in die archief kan een mens rondkijk vir die vorige uitsendings wat uitgesaai is en dan kan een mens dit somme so online luister of je kan dit aflaai en op daar manier dan Nou, nou luister. Op die oomblik luister jy na Dr. Tine Eilers wat uitsaai hier van uit Irene. Die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom. Baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om aan te skakel en te luister. En of jy nou hier van uit Suid-Afrika inskakel of van uit die buiteland, altyd baie baie welkom wonderlik om te weet dat die mens kan stil word by een program soos hierdie met die naam van oordenking om Godse woord te bedink te oordink daar oor te mediteer net het alles te vergeet rondom jou vir oomblik rustig te ontspan en na god Godse woord te luister grootste gans wat die mens jouself ooit kan aandoen. Is om na God se woord te luister. God is sy woord. Dit leer ons van uit Johannes se evangelie waar hy dit baie duidelik stel, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. So ons luister na God as ons na sy woord luister, want hy is sy woord, hy spreek self door sy woord en God werk door sy woord skippend en herskip, herskippend daarom as een mens wil bele in die eeuwigheid dan moet een mens in God bele want God wil alles in ons herstel dit god Godse missie dit is ernstige missie waarmee God bezig is om te herstel soos die pottebakker waar hy vir Jeremia in gestuur het om te gaan kyk hoe God werk dit is hoe hy werk hy herstel, hy herskip in ons levens. So ons gereed kan wees vir wanneer Jesus Christus kom om die kerk te kom haal en dan daarna die bruilof van die lam, wat een wonderlijke vooruitzicht om in die toekomst te bele in die eeuwigheid. om ons in die rechte stemming te kry, luister ons hier na Joe Niemand, maar bykie luister na die woorde, wat hy syng en kyk of jy jouself daarmee kan vereenselvig, mooi te luister oor so aandachtig nadenken, Ignite Trenched in your spirit You set me on fire Now I burn In the air I breathe to live The slumbered passion that I hide You call by name, you call to rise No flesh can hold this fire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 Jy net, net Radio S.A. Net Radio S.A. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa van uit Eirene, die stad van Vrede in Pretoria, Zuid-Afrika. Bezig met ons program oordenking. In Marcus 12 is die groot gebod aangeteken, maar dis waar alles begin. Ons het nie geluister nou na jou niemand wat Sing I burn for you. Gaan oor ons liefde. En aanbidding Die feit dat ons God aan bid. Dat God vir ons een werkelijkheid is. God kan nie vir een mens een werkelijkheid wees. Sonder hier die groot gebod. Wat vir ons hier aangetekend staan in Markus 12. Onder die opskrif die groot gebod vanaf vers 28, en toe een van die skrif geleerd is, wat bijgekom het, hulle oor rede toos, en wis dat hy, dus Jezus, hulle goed geantwoord het. Vraai om, wat is die eerste gebod van amal? Het Jezus antwoord om, die eerste van al die geboeie is, hoor Israël. Heere, ons God is die enige Heere, God is, is een, God drie enig. Vader, Seen en Heilige Gees. Dit is 1 God, 3 persoene, persoonlikhede van die Godheid. Vaderpersoon, Heilige Geespersoon, wat vrouwelike vorm is, roog in die Hebraeus, wat ook oor die waters gesweef het in die begin daar in Genesis. En uit daar die woord, wat eindelijk beteken om te broei, het hele ganse skipping na vore gekom en dan die sien virgeer persoon al drie God gelijk in mekaar maar een God die eerste van al die geboeie hoor Israel, die Heere ons God is enige Heere en jy moet die Heere jou God lief hee uit jou jylle hart Uit jou jylle siel, uit jou jylle verstand, en uit jou jylle kracht. Dit is die eerste gebod. Nou al die dinge werk maar saam, met mense hart, en jou siel, en jou verstand, is maar in jou brein gele. Teken nie, dit is gelijk aan jou brein nie, maar dit is in jou brein gele, want na dat die mens gesterf het, en alles vergaan het, en jy weet wat stof teruggekeer het, dan bestaan die mens sy siel, nog, altyd, want dit is die jy, dit is, as jy kan sê, ek, dan is dit, dit is jy, jy gaan altyd, leef, die siel van die mens vergaan nooit, dit is ek, dit is jy, daar die geest, en hart, siel, verstand, dit is alles ek. Dit word alles ingespant in hier die poging van ons om God lief te hee met ons jylle hart, ons jylle siel, en ons jylle verstand. En dan uit ons jylle kracht, dit wil sê dit is een poging waarin ek alles inspan. Net soos een atleet, dis maar soos Paulus ook vir ons skryf, hoe hierdie lewe as christen vergelijkend word met die atleet, wat alles inspan, waar hy bezig is om te hardloop, en hy sê, mens moet so hardloop, jy, dat jy wil wen, en dan moet die mens alles inspann Die mens weet dit wanneer jy hardloop en jy so tussen die voorste klomp sê nou maar, jy is best met 100 meter dan moet jy alles, alles, alles inzit want tyk is dit maar net een breekdeel van een seconde wat staan tussen jou en wen daarom alles alles, alles, alles inspan so stel die skrift het ook maar vir ons in Matthäus, die koninkrijk breek vir homself een pad oop na ons toe, maar elkie wat om krachtig inspan, neem dit in besit. So dit sê, ek van alles val maar net in die mense skoot nie, dit is nie so nie. Dan het die Bijbel vele probleme, wat het vir ons ons oplever, So is dit wat ek so pas gelees het, wat ons God met lief hee, met ons jylle hart, ons jylle siel, en jylle, ons jylle verstand, he, met al ons kracht, dit is een krachtige inspanning, net soos dit korrespondeer met Matthäus, wat sê die koninkrijk breek vir hom selfe pad open, elkie wat om krachtig inspann neem het in bezit. Dit kan ons nou nie daarvan wegkom nie. Dit wil ek nie oorstrij nie. Hierdie is een vrye kese, mens moet in elk geval hierdie kese maak, dat jy God wil liefhe. Nou sit ons met probleme wat in die hart aangaan, omdat dit juist al ons hele volledige hart is wat hier betrokken is, en ons weet uit Jeremiah 17 dat die mens sy hart is bedrieglik, En die vraag wat Jeremia daar gevraad is gelukkig beantwoord dier God, wat selfs sê dat hy ken een mense hart, want Jeremia wil weet nou wie kan dit ken. God sê hy ken. Hy onderzoek. En daarom kon Jeremia onmiddellik daarna sê, maar maak my gezond asjeblief. En God wil, want dit alles gaan in die oor in mense hart. Nee, want alles moet uit die hart uitkom. En nou sit ons met, Hier die bedrieglikheid van die hart, wat vergelijk behoort met die verskillende volke wat daar in Kanaan is. Nie? Die Kanaaniete, die Etiete, die Jebiete, die Girgassiete, die Amoriete, die Vergesiete en die Jabbiesiete. En elkeen van hulle het maar met persoonlijke probleme te maak wat ons terughou. Dat ons die vordering maak nie. Daarie kan aan nie te beteken om vas te maak. To throw down wat jy wil neer trek terwyl jy wil vorentoe beer. Dit is daar dit van wat die Gitite verteenwoordig, namelijk om jou af te breek, te break you down. en die jebiete om te onderdruk so dat daar eindelijk le later een depressie ontstaan. Sommige mense het so'n negatieve invloed tegenwoord andere mense, een onderdrukende invloed, so dat daar die persoon later aan depressie begin leid. Ons wil nie daar die soort van verhouding heen nie, Dit moet nie deel van ons hart wees nie, dit kan nie wees nie, want ons moet God lief hee. Die gyrga siette om te verwar en om te verdraai, dinge te verdraai, mense verdraai dinge om hylle, vir hulle te pas. Alles te rechtverdig wat hulle doen, selectief van die skrif om te gaan, hier te gryp en daar te gryp soos na graas Amorite, om verdeeldheid te bring of dit te veroorzaak, Eenheid, dis waar oor Jezus sy hoog priesterlijke gebed gaan in Johannes 17, waar hy gebid het, dat ons een sal wees soos God, een is, Vader, Seen en Heilige gees Dat is nie verdeeldheid, tussen die Vader en die Seen en die Heilige Geest nie, hulle allemaal stem saam. Dis waar eenheid lewe, en onmiddellik, daar, het Jezus vir ons die voorbeeld gestel, ek is nie hier om hy wil te doen nie, maar die wil van hoer gesag, die wil van my vader, dit wat hy vir my voorskryf. En dan die verresiete, wat betekent om te verstrooi, toe sketter, is maar weer eens teenoorgestelde van eenheid, en om te vertrap onder die voete, die jibbisiete, met al die dinge het ons te make, in ons liefde, wat ons vir God moet hee, waar ons al met lief hee, met ons jylle hart, met alles daarmee gepaard, en in gelasiers, sien ons al die vrugte van die gees, heel interessant, om daarna te kyk, die vrug van die gees, Godse gees in die mens hoon, in jou hart hoon, dan kom hier die volgende dinge, daar na vore, liefde, ja, daar, liefde nie, want ek moet God liefhe, met my jylle hart, met jylle siel, met jylle verstand, om my kracht, liefde, blijdskap, want, daar kan eindelijk nie blijdskap wees onder liefde nie, sê, liefde is maar die basis waaruit al hierdie dinge na vore kom, blijdskap, vrede wat die mens het, nee, opgewondenheid die binnen in jou, vrede, Vrede met alle verstand te boven gaan. Vrede, Godse vrede. Prins van vrede. Langmoedigheid is tegen oor kort van draad te wees. Langmoedigheid. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid beteken nie glimlach nie. Het kan een glimlach insluit, is dit so wees maar iemand kan grijns, grijns lachend na jou kyk. En het is soos die duivel wat kom, soos die engel van die lig Mens kan nie na een glimlach kyk en sê, dis gelijkstaande aan aan vriendelijkheid nie. Vriend, die vriendelijkheid die woord vriend in, is iemand wat jou omgee. Goedheid, dit kan net van God afkom. Nou, onthou nie iemand, iemand vir, vir Jezus gesê, goeie meester, die sê, Jezus, kom noem jy my goed. Dat is net een wat goed is, namelijk die Vader. Goedheid, dit wat uit God uitkom. Dit is nie standaarde van die wereld nie. Die wereld het allerhande goeie kies om te sê, dit is en dit is verkeerd en dit goed en dit is nie goed nie. Kom jy van die wereld af nie, kom van God af. Getrouheid. Getrou aan God, getrou aan want ons wil eendag met hom in die huwelijk treed, getrouwe te wees aan hom, daar net een God, ons kan nie ons hart verdeel nie, net een God, daarom het hy vir ons gesê, ons kan geen ander God voor hom heen nie, daar mag nie ander gode wees nie, want dit is afgode, en een mens kan jouself, jy moet jouself maar onderzoek, en kyk wat is dit wat jou leven beheers, Waar kan jy nou nie klaakom nie? Wat er dinge hier op hierdie aarde het so'n greep op jou, dat jy nie daar sonder kan klaakom nie? Sagmoedigheid is tegenover hardkoppigheid en selfbeheersing is die tegenovergestelde van om onbeheers te wees. Dit is Godse gees wat die mens help om in beheer te wees, want almal wat deur die, die gees van God gelei word, is kinders van God. Dis onder die beheer van God se gees. Of 'n mens staan onder beheer van jou eie verstand, of hy is onder beheer van God se gees. Beteken nie dat God nie jou verstand gebruikt nie, maar alles is onder sy beheer, alles. Gees en siel en ligga. Ja, dit is wat ons hier het dat ek God moet liefheer met my jylle siel, my jylle hart, my jylle verstand, alles onder God sy beheer. Dit is een pad tussen levensweg, sy manier van lewe, dit is een keuze wat die mens maak. En daarmee gaan ek jou groet hiervan uit Irene en mag Jou aand, jou dag verder, mag dit te vreugdevolle, rustige, Godgevulde aand vir jou wees, dag vir jou wees. Alles wat jy doen, doen dit tot eer van die Heere, of jy eet en of jy drank, sê Paulus, wat ons ook al doen, doen dit tot eer van die Heere. Daarmee groet ek. Shalom. jy iste